2000 zer pasatu den Parisen. Ose hori bada. Ek terorista teroristak dira. Oh, Euno gaitabederaz sí, no sibi. Mira, in -chea. In -chea, Eta ere bai en Frantsian eta Alemaniaren em fut, Futbola. partido futbolan <risa> bomba jarri du. Eta ere bai Bataklan. Xeritu, futbolaren partidua, itzun tenut bombak. Baxen bombak eta xeritu sinuen... Partidoa zenta pensatu zinuen petardoak diren. Bizike grabea da zergatik e, inocenteak dira. E, Parizan itzi dute eskolan zergatik e, terrorista etorrin ziren. Juan da belgikara bain, baina itzuli da frantzian eta e, terrorista bat eksplotatu da. Erreguziak e, laguntzen ari dira. Frantziari. Eta, eta bataklan bazen Grisman. Grismaren aizpazen bataklanaren kontzertua edo. Eta pausuan e, itxita da. Zergatik uste duzu pasatu dela hori? Tontuak dira eta ez da normala egitea hau. Zenta nahi du... E, er eta dira prehistoriako. Erreligioa eta alari buruz. Ergaten dute... E bere errelizioa e gaten duela ala iltzeko jandeak bainan, ez da gezurra da, da. Zeren eta ezaldugu egin ge, gerla e, guk bezala Em, terroristak dira frantseseak eta irakren jentea. Eta zer egin behar da horrelako gauzak ez pasatzeko. Protesta bat egin. Poliziak ez jateko eta gelditu hor, fronterak eta dena. Poliziak elkartu jahar duguen terroristak arrapatzeko. kasu zergaitik. Nahi duzute pasatu frontera, behar duzute Kari, nortasuta, nortasuta iriae. Durangoko azoka ezagutzen duzue? Nik bai, nik bai. Ni, liburuak eta daude, gero ez dakit. Nik izenez bakarik. E, Saltzen ditu ebe jantziak, liburuak, tixertak, kamisetak, jantziak, tal. Durangoko li ta azoka liburu eta dizka azokada. Noiz ospatzen da bakizue zeila betetan? Badakit bakarrik urte dela. Zuen ustez, importantea da e, euskal, diska eta liburuek <gülüyor> olako azoka bat izan? <gülüyor> ba! ba! ba! Irak urtean ditugu gularik ari bidez liburuak euskalaz, ikasten dugu gehiu euskalaz, eta ulerzen dugu gehiu eta... <gülüyor> Diru ase askari emaiteko behar ba? <gülüyor> Diru ase askari emaiteko, baina durangoko aztoka importanta da egilentzat? iten dute eta gero kristo eh. no saltzen dute? Ola bizitzen handira, eta la ere em, disfrutatzen dute jende haien istorioekin eta. No, no. Janzareten ohiz bai Durangora, Emazte eta gizonen arteko berdintasuna. Lan munduan uste emaztek eta gizonek... berdin baldintzak dituztela lan munduan? Ez... ez, ez. Ez se irri guztietan. Ez herri guztietan? Ez, ez irri guztietan. Eta hemen? Hemen nik ez dakit, badakit lehen emazte ezin zutela lan egin. Ezin <tose> e zuten atela etxetik, behzutan beti uh, etxean egon eta ere momentu batez, eskak ezin zuten eskolara joan janaria prestatu. Gaur egun orain? Uh, hemen ez, hemen ez. Hemen ez. Apa ina eh no xeptenda, colegio batzuetan ebema ezteke sinon tela Berdin irabazten dute mazteketak gizonak? Ez. Ez. Xiama gira itoba ino gira bazten du ere. Baina lan bera dute? Ez. Depende lanetan berba itzen du lan bat be, adibidez, kolezio batean lizo batean nola, diu gira irabazten da. urkulo. O porra no le ran mocha guatilla. Ordan, lanaren arabera da. Bai. Poztu bera baldin badute, berdin eh, ordaintzen diete. bai eta ez. Bai eta Eta ikerketa batek dio, emazte gizonak berdintasunean izanen direla lan munduan, eunda emezortzi urteren buruan. Eunda Eta zertakoan zelduan urtean. Eunda e emezortzi urtuan. Huko berko genitu edo eunda hor gaita zertzi. Uste duze normala dela hori? Ez, eh, eh, alda izan heldu den uktean, eh? eh? Edo oranxi, edo oranxi ebertan. Hortan zemezu pasako zen uketen? Nahite eskoa dela. Eh, Eklib reto izate dira, bueno, Uste depende zela. La... De Ez dela desberdintasunik ah? Aparte, lange joiten baute. <risa>